Давно страшно чужий у країні свого дитинства. І знову поле, в стерні, як у позолоті. Така просторість і відкритість після яру аж до зеленої торочки лугів, вистелених льонами. Раптом в пам'яті, наче з глибокої криниці, як цвіте льон, синьо-синьо. І вранці русинки в синіх чашечках квіток. Поле льону, що цвіте. Брали льон уночі, Щоб не висипався. У місячні літні ночі. І вночі возили. Він теж возив. Накладаєш під рубель. Вибираєшся по вірьовці Під самісіньке небо, До зір, до місяця. Тобі подають вішки, Нокнеш на коней, І небо над тобою Здригнеться. Віз, погойдуючись У розорах а випливе на дорогу, далі коні самі брестимуть до села, до клуні. А ти лежиш, горілиць, на шамотливих снопиках і шукаєш серед щедрого роздепу зір, над самісінькою головою полярну зірку і велику та малу ведмедиці. А він випірнув з яру, наче з-під землі, на чорному мерені, у хромових чоботях, у підшитім хромом галіфе, з грубошерстного сукна і в розтепнетому на грудях кітелі, з-під якого виглядала полотняна спідня, і чоботи, і галіфе, і кітель, і вилинялий військовий кашкет із потрісканим козирком. Усе було занушене, витерте, заялужене на рукавах та колінах до близку. Я одразу упізнав Семена Покришня, хоч бачився з ним Літ 15 тому, коли ще живий був батько, я хоч раз-два на рік навідувався до пакуля. Вже тоді він був на пенсії. Чи живий досі? У колгосп не ходив, бо жодної посади не пропонували. Молодше позаймали. Жалівся, але частенько навідувався до клубу, щоб зіграти у шахи. Покришень був незмінним впродовж повоєнних десятиліть, чемпіоном пакуля із шахів. Того вечора я безжально, підкусуючи репліки глядачів на адресу розвінченого шахового авторитету, виграв у покришня шість партій. А коли у сьомій партії я блискучим маневром провів свого пішака у тил супротивника і поставив другого ферзя, покришень перехилив шахову дошку, Насунув на очі стару солдатську шапку, втяг голову в плечі і мовчки посунув з клубу. Запал боротьби стух. Мені стало шкода старого. Я сказав про це Бублику, коли ми вийшли на ганок покурити. Бублику, який закінчив училище механізації, бригадировав у тракторні, а вечорами басував у клубному хорі. «А він нас жалів?» – жорстко спитав Бублик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 то на сцені голови опускаєте, а треба голови високо тримати, бо ви ж, мовляв, на сцені наш пакуль представляєте. Колись я був озлився, ну терпці уже не вистачило. Гарикнув на нього,